Bada ya kumtakia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kumtakia sala na salamu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pamoja na wafuata yake. Kiwa tuko katika usiku huu wa mwezi 27 Safar mwaka 1447 Hijria. Ni muendelezo wa risala yetu risala ya ad-da'wati ila Allah wa khalaq ad-du'at lialamaa al-Sheikh Ibn ta'ala risala ambayo kiwe kizungumzia da'wa waita watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala na tabia za amli ganiache hili jambo la da'wa kama lizungumza li ni jambo muhimu sana ni wadhifa wa nabii alayhi wassalatu wasalam wetakikana linganiaje anayefanya kazi hii ajipambe kwa tabia walizokuwa nazo manabii alayhi wasallatu wassalam tabia za wema walopita aige kupitia yale walioacha walikuwa nao katika da'wa na katika hayo نعم تنقو اني اليوم الامر الرابع جانب 4 بيان الاخلاق والصفات التي ينبغي للدعاه ان يتخلقوا بها وان يسيروا عليها كبينشا تبيا na sifa ambazo yatakikana walinganisi Walinganiaji wa wenye tabia hizo wajipambe nazo na wapite au waende na tabia hizo hichi ndicho ambacho tutakizungumza leo Allah ili kila mmoja aweze kujijua tabia Awe, na sifa ambazo anatakiwa awe nazo huyo mlinganiaji kwa kile anachokilingania ajipambe nacho kama ntabia basi awe nayo amma akhlaqud du'at wa sifatihin allati yamtadi ayakunu alaiha فَقَدْ أَوْضَحَهَا اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا فِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ فِي أَمَاكِنَ مُتَعَدِّدَةٍ مِنْ كِتَابِهِ الْكَرِيمِ وَمِمَّا ذَمَّنْهَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمَّا تَبِيَ ذَا الْغَنِيِّ زَادَئِ na sifa zao ambazo yatakikana wao nauso hayakuwa aliyakuwa wawe na aliya tabia na sifa hizo ameziweka wazi Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingi fi ayati kathira katika aya nyingi Amebainisha Allah mlinganiaji awe na tabia na sifa zipi na katika sehemu tofauti tofauti katika sehemu mbalimbali katika kitabu cha Allah ambazo katika yale aliyafungamanisha na sifa hizo Allah subhana wa ta'ala awalan sifa ya kwanza katika sifa andazo kuwa nazo mlinganiani al-ikhlas hii ni sifa muhimu sana ambayo yatakikana kwa mlinganiaji Sifa ambayo natakiwa kuwa nayo mliganiaji. Awalinganie watu jambo la kwanza afanye hiyo kazi kwa ikhlas. Awe na ikhlas katika hiyo kazi anayofanya bali ikhlas ni moja kwa muislam min shuruti kabuli al katika masharti ya kukubalika kwake matendo au min katika masharti mawili katika masharti kukubalika matendo moja ni ikhlas hivyo na kazi ya da'wa ni katika mambo ambayo ni mazuri na maji jambo katika mambo ambayo yatakikana hivyo mwenye kufanya kazi hii yatakiwa afanye fa yajibu ala da'iyati an yakuna lillahi azza jalla yatakikana huyu padai awe ni mwenye kufanya haya kwa ajili ya allah la yuridu riyaa wala samua a wala sanaa an-nas wala hamdih wa innamaa yad'u ila Allah yuridu wajha na niqilas mendaniaji asifanye haya kwa kutaka riya kuonekana kwa watu nabi naweza wala kufika kwamba asemwe fulani kadha fulani kadha hii haina faida wala haupati faida katika dunia yako na akhera yako zaidi ya kuishia ukasifiwa duniani ukasikika katika mitandao na pingineko lakini silasi hakuna ukifanya da'wah huu kwa kutaka usifika kwa watu na kusimtemwa au kutajwa kwa watu tu nia yako sio hiyo kwanba goje na mimi hii kwako utapata hasara usitiwa na watu na kutukuzwa na watu bali mlinganiaji inma yad'u ila yuridu wajihahu kama mvotaja iradatu taia بعلمه وجه الله سبحانه وتعالى متشياكي من غنياجي الله سبحانه وتعالى كما قال ابو الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قل هذه سبيلي ادعوا الى الله صيامكم بي حقي هي kwa Allah na kwa Allah subhanahu ta'ala si vinginevyo ninacholingania na lingania kwa Allah peke yake wa ta'ala peke yake waqala وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إلى الله نَادِنَا وَمِنْ قَوْلٍ زُورٍ كُلُّ كَيٌّ الَّذِي يَدْعِي النَّاسَ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حَقًّا لَّا شَكَّ ان تخلصا لله عز وجل وهذا اهم الاخلاق هذا اعظم الصفات ان تكون في دعواتك تريد وجه الله والدار الاخره نجيئك من غيائك قو انفسك واجلي الله سبحانه وتعالى na hili ni jambo katika mambo muhimu natumia ahm akhlaq katika tabia muhimu sabia ya hali ya juu ambayo akiwa naye dai na hili jambo la tabia hii ambayo ni istilasili kabla ni katika tabia nzuri ya hali ya juu bali ni katika sifa Muhimu sana katika da'wa ajipambe nayo ujipambe nayo fi da'watik katika da'wa yako utake kwa hicho anachokifanya wajihulla wa daral akhirah na utake tu akhira wala sio dunia wala siyo vinginevyo hii ni jambo la kwanza katika sifa au katika tabia na sifa za mlinganiaji ambazo anatakiwa jipambe naye thania jambo la pili antakuna ala bayyina fi da'watik ayy ala ilmi alilmi bima yad'u ilayhi awe uwe we mlinganiaji na bayina bayina na kusudia katika dawa yako aii na elimu sababu hili ni jambo muhimu elimu katika dawa elimu katika yale ambayo unawaita wao kwao katika jambo ambayo unalingania ulifahamu kwa sababu ukiwa hauna hicho ambalo kilingania hawezi ukatoa ukawapa watu Ibn faqid shaiin la yu'tih kiwa kwamba ukosekana kwa kitu mtu hana kitu hawezi akakupa kitu kwa hiyo uwe uicho kilingani unakijua unakifahamu unacho waitakayo watu kwa sababu yule ambaye hana kitu basi hawezi akatoa kitu na haya ni katika mambo ambayo ni muhimu Jambo la elimu. La takun jahilan bima tad'u ilayhi. Usiwe mjinga katika yale ambayo ya unalingania kwayo. hayo. Kwa sababu ikikosekana elimu katika kile ambacho nakilingania huwezi kufaidisha. Wala huwezi kukataza au kitu ambacho kifahamu. Kwa maana Allah sema, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." ala basira jambo la kwanza baada kutaja ikhlasi katika aya hii kisha kasema ala basira uwe na basira katika hicho ambacho unakilingania kifahamu ipasavyo kama alivyosema saleh numahmarwan rahimahullahu taala Akitaja, almasa, ni, almasa, el, a kitaja pigie kiwanda asema kullu sahibul masa ni al-masatil lisinaa la yastati' an ya'mala fi sanaatihi illa bi ala wa alatil islam al-ilm anasema saleh mahruwan rahimahullahu ta'ala kila mwenye kiwanda hawezi akafanya kazi hawezi akazalisha katika kiwanda chake isipokuwa kwa vifaa unakiwanda kiwanda jengo hauna vifaa wezi kuzalisha hata fundi akisema ni baskeli basi amekusanya vifaa na boxi lake kuna supada, kuna msumari kuna nyundo kuna tupa kuna kadha ni fundi huyu sasa ndio akasema kwamba kila mwenye kiwanda hawezi akazalisha isipokuwa mpaka awe hawezi akazalisha katika kiwanda chake hicho ila bialat, isipokuwa kwa vitendia kazi ili aweze kuzalisha lazima pawepo na mtendia kazi كسم رحمه الله تعالى وااله الاسلام نا بتنديه كاز في الاسلام العلم يليم ديو باله العلم قبل القول والعمل هي دي الاعلى يا كوان لا يكون دعوه الا بالعلم والعمل haiwezi kawa da'wa isipokuwa kwa hivi vitu elimu kwanza amal kisha nini subra unasema bi ilmi Kaifa تدعو Pasina kuwa na elimu vipi utalingania. Tatajahalu bima تدعو Kaifa تدعو الناس unakuwa mjinga katika kile ambacho nakilingania kilingania vipi utaolingania waki kwa hiyo tajibu ay yakuna al ala ilmihi laisa li jahilu ay yakuna ahlu da'wa haya ni maneno ya abdullah ibn bukhari ta'ala kwamba vipi utolingania watu ni wajibu kwamba tunakuwa mjinga katika yale unayolingania vipi utolingania watu ni wajibu uwe awe mtu na elimu si ka, hapana kwa maana hayo mtu mjinga hatakiwi hata eh, mjinga awe ni mlinganiaji katika kile anachokilingania hakifahamu kwa hiyo nasema hili ni jambo la pili katika sifa na tabia za da'i fala budda minal ilm فالعلم فريضه العلمي لازم فرض فياك ان تضع على جهاله انا اسمع حت الجهل خطير يا عجينك وياك نجihadاري اياك ان تتكلم فيما لا تعلم يا ذاك زومغومزا ketika yale ambayo haufahamu فالجاهل يهدم ولا يبني دجيجا سiku zote anavunja wala hajengi anabomoa فالجاهل يهدم ولا يبني ولا يبني انا je anabomoa wala hajengi ويفسد ولا يصلح انا haribu wala hatengenezi فتق الله يا عبد الله Mche Allah ewe mje wa Allah iyaka an ala Allah bi ghairi ilmi juu yako kusema kwa Allah kwa maana ji kwa bani kusema kwa Allah bi ghairi ilmi fasina kuwa na elimu la tadhi ila shay'in illa ba'da li ilmi uslinganie kitu isipokuwa baada kukijua na kifahamu kilinganie usichokijua si dhambi si vibaya kusema kwamba hili silijui hichi sikifahamu unachokijua na kusema unachokifahamu kifahamu, una una una kifahamu? usikilinganie utaharibu wala hautotengeneza utavunja eh wala hautojenga wala tadai ila shayni ila ba'da alilmi bihi wal basira lima qalahu allah wa rasuluhu na kuwa naoni kwa maana kuyafahamu we nafahamu juu ya yale ambayo anayasema allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam fala budda وعلى داعيه ايته بصر فيما يدعو اليه نجوي يا منافسي طالب العلم ندعي نجوي يا داعي اي يفهم ايته بصر فيما يدعو اليه يفهم ويجوي ياله الذي انا يالغانيه قواه يوم واين ترى فيما يدعو اليه wa dalilihi na ku yale ambayo na yalingania kwayo na dalili yake fa in dhahara lahu al wa arafahu daa ila dhalik kimdhiriya kwake haqi tidhiri kwake haqi na kaifaham basi aligania kwayo baada ya kufaham na lingania kwayo sawa un um kana dhalika fi'lan au tarkan Mamoja ikawa kile anachokilingania ni kufanywa au kuachwa. Kwa maana walingania watu kufanya jambo fulani au kuacha kitu fulani. Basi lazima ujue hichi inachokilingania kipo na kifahamu na hichi ninachotaka watu akiache wa je inafaa kuachwa kwa dalili ipi na misingi ipi je na kifahamu fayad'u ila alfi'li idha kana ta'ata lillahi wa rasulihi wa yad'u ila tarki ma nahalla Allahu anhu wa rasuluhu ala bayyinati wa basira. Alinganiye kwa ki... fadyu ila alinganie katika kufanya ikiwa ni katika kumti Allah na mtume wake na alinganiye katika kuacha kitu ikiwa ni katika kukataza aliyokataza Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam wa kubainiifu na elimu. Hili ni sharti ni au hii ni sifa يا في الى طبيعه انayotakiwa awe nayo da'i neliya rahimahullah ta'ala thalisan jambo la tatu min al akhlaq allati yanbaghi lak an takuna alayha ayuha da'iya an takuna haliman متحملا صبورا كما فعل رسول رسول عليه الصلاه كما فعل رسل عليه الصلاه والسلام واياك والعجله واياك والعنف انا اسمع جمله الثالثه ketika tabia ambazo watakiwa awe nayo mlinganiachi Anayowaita watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala inayotakikana kwako ewe mlinganiaji uwe mpole katika dawa yako uwe mpole katika dawa yako uende taratibu ni iman na uwe ni mwenye kustahimili na mwenye kusubiri kham mitumi fanya mitume alayhi wasallatu wasalam hani mambo muhimu Asema kama alivyosema mmoja kasema ma yamdaghi anta bihi al bilmaarufi wanahi anil munkar yanayotakikana kujipamba nayo yule ambaye ni mwenye kuamrisha mema wanahi anil munkar na yule ambaye anakataza mambo mabaya ajipambe na yati awalan ilmu ambao tumetaja hapa ni jambo la pili wewe katika mambo muhimu ambayo atakio kujipamba nayo mtu jambo la kwanza ajipambe na sifa elimu yajibu ayakuna aliman bishain shay'in alladhi yaamur bihi wa yanha anha, anhu wao yeye yajibu ala alamru amru wanahi ma'rufi wa 'aliman Awe ni mjuzi fahamu kijua bi shay'in alladhi ya'muru bihi Nakijua kitu ambacho Anakikataza kwayo wayanha 'anhu na kile anacho kikataza kwayo au na kifahamu jambo la kwanza katika mambo ambayo anatakiwa jipambe mwenye kuamrisha na mwenye kukataza mabaya. Thania jambo la pili yajibu ay yakuna rafikaa. fima ya amur bihi wa yanha anhu. Yatakikana vile vile kwa daim. Na yule mwamrishaji mema na mkatazaji mabaya. Yatakikana ni wajibu ay yakuna rafikaa awe nimpol rifk kama alipotaja Mtume صلى الله عليه وسلم katika hadithi ya Aisha Allahu ta'ala anha kwamba haujawekwa upole katika kitu isipokuwa zanna na upamba una kipamba hicho kitu na haujaondosha upole katika kitu isipokuwa unakiharibu kitu hicho sasa dai yatakikana ay yakuna rafikan lugha nzuri udaeleza vizuri watu ambao hahitaji ugumu eh bi'amrihi katia kwake qaki bi bi'amri bihi ey ya'mur bihi wa yanha anhu fima ma ya'mur bihi wa yanha anhu wa hiya yasma thaniyan yajibu ay yakuna rafiqan fi ma ya'mur bihi wa yanha anhu huni jumu muhim abalo nastakikaana ajipambe nayo da'i au yule muamrishaji mema salithan jambo la tatu wa wasab awe na hilm hii inai ina, ni kama pole lakini uvumilia na kuwa na subira yajibu alal al amir bil Wanahi wa nahi anil haliban sabiran hata la yatar. hatta la yathar hatta la yathar adhabihim awe ni mpole mvumilivu na stahimili alafu subira mpaka zile athira zake asira zake ziathiri walidhalika na kwa hayo قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى فلا بد من هذه ثلاثه علم ورفق وصبر العلم قبل الامر والنهي والرفق معه والصبر بعده وهاكتاج شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى anasema fala budda min hadhihi thalatha hapana buni lazima haya mambo matatu awe naye huyo muamrishaji mema na mwenye kukataza mabaya ali warifq wasabr elim pole na subira ali qabla al amr jambo la kwanza hili ambalo tumelitaja kasaja Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ta rahimahullah ta'ala elim kabla ya kuamrisha na kukataza. Ni maneno vile vile ya Sheikh Muhammad Ibn Lah, eh ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Eh babu al-ilm qabla al-qaul wa amal Wa ma'ahu. Na upole huwa ni pamoja na elimu. Usiwe msusuwafu. Maneno magumu maneno makali hayajengi. ukali siku zote matokeo yake si mazuri kuliko upole, upole unajenga kama alivyotaja Mtume صلى الله عليه وسلم wa liilmu qabla alamru wa nahy warifq maahu na upole pamoja na hiyo elimu wa sabru kisha baada ya hapo kinachofuatia ni subra hiyo wa walikuwa ufanye kama waliofanya mitume aleyhi musallatu wasallam. Walikuwa vipi mitume aleyhi musallatu wasallam walifanya da'wa kwa upone. Galia Allah Subhanahu wa ta'ala anambia Musa na Harun pamoja na Firaun alipokuwa msusuwavu, lakini Allah akamwambia niendeni kwa Firaun na mwambie kaulan layyinah, maneno mazuri ambayo tayari mtu alisha tangaza yeye ni Mungu kavaa baadhi ya la kwake lakini bado naambiwa mwambieni kaula na kuonyesha kwa namna gani upole unavojenga wana haugunjii yak wa alajalat ya dhari na haraka pupa kuna watu wakali Antaka kwambie leo acha kitu fulana auachi fanya na ufanye unemwambie kwanza hakuelewi kwanza a kulingania usalafi jambo jema lakini uemlingania uislamu wewe hauujui utaanza na nini unaanza kulingania suruwali au aache kuvaa suruwali abaye kanzu bado hajatamka shahada huyu au ndiyo katamka shahada baada ya hiyo muhimu wa hicho nitulingania sio na haraka halafu na kuwa فَهْيَ اُسِئَ وَا اُسْوَافُ وَشِدَّةٌ عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ عَلَيْكَ بِالْحِلْمِ عَلَيْكَ بِالرِّفْقِ فِي دَعْوَتِكَ كُنْ نَهَايَةً كَتِكَ دَعْوَىكَ كُنْ وَقُورَةً كَتِكَ دَعْوَىكَ كَمَا وَنَقُولُ مَا الْحِلْمُ كَمَا قِيلَ سَيِّدُ الْأَخْلَاقِ Sayyidul akhlaq di bwana wa tabia zote upole Sayyidul akhlaq tabia bwana wa tabia zote alhilm kuwa na hiyo tabia siwe msusuwavu yafanye haya kwa Allah wao hiyo usikaze sehemu ambayo utakii kukaza usikaze kuwa na subira kuwa na upole hizi ndio tabia ambazo zotakikana alhilm wa rifqi wa sabr jipambe na tabia hii akiwa bwana wao mkubwa wao nani alhilm fi da'watik sabaka laka ba'dud dalil ala dhalika kaqulihi jalla wa ala zimetangulia kwako baadhi ya dalili katika hilo كما <سؤال> الله سبحانه وتعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن يتجى الله سبحانه وتعالى مبي ام تيم صلي الله عليه وسلم لغنيا ketika dia mulah na mauiza mazuri na uzuri wa mauiza asio kuacha dalili kuzungumza dalili kama ilivyo na kuibainisha haki kama ilivyo haki lakini bil bil ilm wa tilm warifq wa na jadiliana nao hawa ambao na oligadia kitajikafanya mjadala eh jadiliana nao na kisha nao kwa yale ambayo ni mazuri bali wa kaulihi subhanahu na kauli yake Allah subhanahu wa taala kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam fabima rahmatun min Allah lin talahum na kwa rahma ambayo yatoka kwa Allah umekuwa ni mlaini kwao. Hakuwa msusuwavu Mtume sallallahu wa wasallam. Hata sehemu aliyokuudhiwa aliweza kufstahimina kuvumilia. Alivumilia mengi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tena nakuombea doa tuombea doa wale ambao wamemudhi, wammkera. Kapigwa, kama vibaya lakini hakuchukia mtume sallallahu alaihi wasallama na kawaombea laana kwa Allah bali aliombea dua na maneno mazuri bali akaombea hidayah kwa Allah subhanahu wa ta'ala hivyo ndivyo anavyotakiwa awe afanye kama walivyofanya mtume alaihi wasallatu wasalam وقوله جل وعلا في قصه موسى وهارون كما vile vile ilivyo kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala katika kisah cha Musa na Harun alisemaje Allah subhanahu wa ta'ala kuambia Harun ndugu yake Musa faqula lahu la'allahu yatadhakkaru au yakhsha Allah anamwambia Musa na ndugu yake Harun pale wanapoenda kwa Firauni katika yale ambayo watamwambia wamwambie maneno kauli laini si maneno magumu wala utahitaki kujigamba kwamba mimi na maneno magumu huko tofauti na dawa ya Mtume صلى الله عليه وسلم maneno magumu kuna wakati yanahitajika sio kila sehemu sababu Dawa haiko hivi Dawa. huangalie na hali za wale ambao uolingania je hawa wastahiki wastahili Kipi kitangulie kwa watu wa safuli hii upole ugumu fungua makazi ya darasa nasomesha watu alfifu hiyo qaida kunaanza na mada magumu mmoja aliambiwa paka leo akaacha alhamdulillah hajachukia da'wa akamchukia ile mwambie lakini baadaye katika da'wa ingawaje hajasoma kasoma fundishwa kamviko watu wengine simu lienda paka nje vimekuwa vigumu mlienda watu wakati watu nasoma atarudi wabi akurudi darasani na wewe ulienda wapi wakati tunasoma pango limekuwa kicho kimekuwa kigumu hivi msumbua watu hapa eh Allah ufanye fisi alaso vetena ndomari kazimuaji asiseme ni wapi aliyojua hili mayano haya alivotoka karudi anemwambia ni mdogo kuliko yeye mlienda wapi nasumbua watu hapa vicho vigumu eh sasa huyu alienda wapi kashakumbuka sasa hivi asome basi tafuta njia ufanyaje ya kumsomesha na kuweza kumuelekeza si ameamua kusoma sasa siwezekana kipindi kile anakuwa mpaka anaingia kwenye majukumu alikuwa bado hajaona muhimu wa kusoma sasa ndiyo kashamka sasa asome Ukimwambia maneno haya unajenga unabomboa bila shaka unabomboa hutengenezi Hata kiwa mtu huyu kama farao aliambiwa na Allah adadhiwa الانبي, aliambiwa na Haruna kumwambia Firauni waqula lahu qaulan layyina la'allahu yatadhakkaru au yakhsha na Allah anazungumza haya si kwa maana hajui kwamba huu bwana huyu hatokaa wafuate hawa lakini wafuate namna ya kufanya da'wa haimanishi kwamba yeti Allah alijua kwamba firaoni huko siku atakuwa muislamu na atafuata Musa na Haruna la Allah nafahamu kwamba huyewezekani lakini angeliangalia na katika njia hii ya kuwaita katika dini haya yote haya ameandika ibn bazri rahimahullah taala namna ya mtu afanye da'wa wa fil hadith na katika hadithi ambayo ni sahihi يقول النبي صلى الله عليه وسلم انسم من الله ويعتك سلام اللهم من ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فشق عليه ومن ولي من امر امتي شيئا صرفق افرفق بهم فارفق بهم Haya ni maneno ya Mtume صلى الله عليه وسلم ikiwa anaeleza jambo hili la mtu kuwa na upole katika da'wa. Rifq upole katika da'wa ni pambo, Na nani katika njia waliokuwa nao waliokuwa kabla yetu. Katika maneno haya ya Mtume صلى الله wa وسلم katika hadithi hii ambaye anazungumzia upole Mtume sallallahu wa sallam Ni hadithi ambayo anasimulia Abii katika hadithi ya Aisha ya ni hadithi ya Aisha Allahu anha Anasema katika hadithi hii أتيت عائشة أسألها عن شيئين ليأذنكم المليزة عائشة رضي الله تعالى عنها جو يا عائشة أنا أوليزوا نحو تابى ابراهيم نو شيماسه أنه أتى إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يسألوها عن شيء من أمور الدين نكملي عائشة رضي الله تعالى عنها ketika mambo ya dinni fas'altu fas'alat wa kamuliza an mautih nawtinihi wa anasema kwamba nikamuliza kuhusiana na sehemu alikotoka na vile vile watu wake wako vipi huko aliko walivomuliza fa, asema fakultu kasema rajulu min ahl misr kajibu kwamba yeye ni katika watu watoka misri fakalat akasema Aisha kumuliza kaifa kana sahibukum lakum fi azatikum hadihi alikuwa vithi ni yani huyo yenu jamaa yenu katika kule vita anavyokuwa nakuaje faqala ma lamnaqna min husay'an ingkana la yamutu lirajuli minnal minna al fa-ya'tihi albaira Kwa maana hatujaona kwake ubaya. Hatujajuta kwake huyu Bwana huyu ambaye ni mtawala kwetu sisi. Ilikuwa inapokufa wale abdu fa-ya'tihi al-abda. Na kama atakuwa na mtumwa anampa mtumwa bila bidii. Wayahitaji ila nafaqat fa y'atihi nafaqa ayuka kipatikana naahitaji nafaka anampa nafaka kamaana unahitaji chakula na nampa faqalat akasema Aisha radhiyallahu ta'ala anha amma innahu la yamna'ni alladhi fa'ala si Muhammad ibn Abi Bakari akhi anukhdiraka ma sami'tu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baada ya maelezo hayo yahubana kumweleza Aisha kusiana yule aliyotumwa pamoja naye aliyotumwa kule wakiwa naye haya sasa kasema ama sasa hivi sioni yani hakuna kinachonizuia ya, mimi katika kufanya yale ambayo ameniamjalia Muhammad ibn Abi Bakari ndugu yangu anukhbiraka akukueleza yale ambayo ma sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi bayti hadha yani hakuna kizisa kusema yale ambayo alisema kuniambia mimi mtume wa Allah juu yake sala salam fi baiti hadha katika nyumba yangu hii alisemaaje Mtume sallallahu alaihi wasallam diakataja dia haya kwamba allahumma man uliya man, u, man waliya min amri ummati ewe allah hakika yule ambaye ametawalishwa katika jambo lolote katika umma wangu fashaqqa alayhim akawafanyia uzito juu yao fashfaq alayhi fanyia uzito waman uli min amri ummati shaian na yule ambaye akafanyiwa au akafewa jambo katawalishwa kwa watu wangu shay'an farafaq bihim akawafanyia upole farfaq bihi basta wafanyia upole arifq Ar Kaliya ya haya ambayo yatakikana ni doa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa yule ambaye anafanya rifqin fa alayka ya abdallah juu yako iwi mja wa Allah an tarfuqa fi da'watika ufanya upole katika da'a yako wala tash wala tashfaq Walo usiwafanyie uzito watu wala tun wala tanthiruhum wala tanthiruhum usiwafukuze bina dini katika dini wala tanthiruhum bizil bizil bi, zatik wala usiwafukuze kwa ule ukali wako wala bijhalik wala kwa ujinga wako wala biusulubika alanifi wala kwa sulugu wako mgumu almuudhi dhari Wenye kuudhi tena wenye madhara hadi maneno yapo baadhi rahimahullahu ta'ala kisha kasema alayka an takuna haliman Swabura. juu yako kuwa mpole mwenye subira salisa alqiyadi lina alkalami mwongozaji ambayo ni mzuri neno kwa maana mwepesi neno salsa kwa maana ni yaani kuwa mlaini au mwepesi katika kuongoza na kuna laini neno salsa maana yake sahalun au leenun mfano sali salahu bihaqqihi ay a'taahu iyahu bisuhula wala salisun fi sulukihi sahalun almuashara. Salsu alkiyadu yuqadu bisuhulatu waliyunati kuongoza kwepesi wepesi na no neno salsa. Kwa hiyo ni suhula, yaani kuwa mwepesi mlaini katika kuongoza kuwa mwepesi siwe na ususwavu mgumu paka washindwa kuamiliana na watu kwa sababu ya ususwavu. Mtu ana jambo akitaka kuuliza anajipanga tanzaje siku tatu, siku 4 anajipanga kuuliza kitu ambacho kina maslahi katika dini kwa sababu akifika ya kwanza na mrarua huo sio usulubu mzuri katika dawa si katika tabia njema ya dai anayewalingania watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala ingawaje watu wengi wanafurahia kuona kama ndera rua huyu ndiye anastahili na ni bora zaidi la Hawakuwa hivyo nitume alayhi wasallatu wasalam sio kila mtu kwa kwa lugha nifahamu kwamba kurauliwa kura kurauliwa kurauliwa hakuna kumrarua mtu pasina sababu kumrarua wala kuraura na kanyaga watu sana maneno magumu kila saa Sio usuluhubu mzuri katika da'wa soma Rasaili za masheikh kama hivi ibn yalivyokuwa ni mndenganyaji msomeshaji akatumia maneno haya kwa kuigemeeza kwenye aya na katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam tui na maneno mazuri hatta tuathira fi qalbi akhika tumia maneno mazuri tafuta maneno laini mazuri ambayo maneno hayo mpaka yanayathiri katika moyo wa ndugu yako wa hata tuathir fi qalbi badu mpaka yanaathiri moyo mlinganiaji kwa maneno mazuri tu akaathirika hata kama sikufate, unamwachia kitu katika moyo wake hata ya nusaa lidda'wati ka wayadina lah mpaka aliwazike na da'wa yako na upole katika da'wa yako huu wayataathara biha wayuthni alayka biha wayashku, wayashkuruka alaiha amma al'unf Fahuwa mungsir la munafiru la wa mufarriq wala la jamia ama yule mwenye maneno magumu e, huyu anesabika kwamba anasifika juu yako kuwa eh huyu e, ama huyu ambaye nafanya dawa kwa upole. anaathirika na hiyo dawa yako na atakusifia kwa yako na nakushukuru kwa kile ambacho mmwambia kwenye hiyo yako ama yule ambaye tunamyaunufa gumu susuwavu huyo ni mfukuzaji wala si mwenye ku watu mwenye ku wala si mwenye kuwaita watu kuwakusanya pamoja Kuwa na da'awa ambayo walikuwa nayo mitume alihi musallatu wasalamu usiwe msusuwavu maneno magumu kila saa haya jingi kila sehemu na watu wake na kila mlingania angalia hali za wale ambao unawalingania kwa mfano mtu hajui kitu alewi hata kidogo mlingania kwenye sala alafu kama magumu na hu si usuluhu mzuri kupole siku zote unajenga kwa hiyo tukiendelea katika haya ambayo tunaeleza tabia na sifa za mlinganiaji anavyotakiwa kuwa Awalinganie watu katika da'awa yake kwa usulubu na kwa njia ambayo ni nzuri hivyo ndivyo anavyotakiwa kuwa da'in Jifunze da'wa kwa kuwasoma masahaba Allahu ta'ala anhum msome Abu Bakar Siddiq na wengineo katika masahaba walivyokuwa katika dawa yao na katika kuolingania watu katika njia ya Allah Subhanahu wataala ta'ala kikubwa zaidi mwangalie Mtume sallallahu alaihi wasallam soma hadithi na maneno yake alipokuwa kikero mara nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam naangalia majibu yake anapowaligania watu alikuwa akiolingania vipi Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo la da'wa lazima watu warudi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam si jambo la kuamka na kuanza tu la na. lazima Wajue nafahamu hali za watu na mazingira waliko watu hawa kwa hali hii niende nao vipi je hapa kukali utafaa au utaharibu ah kwa toka tu toka dirishani toka mlangoni bora nikabaki tapeke yangu ni madani katika haki je wanastahiki, maneno haya kwa kipindi hichi hawa Hawa kiwaambia hivi ndio wanastahiki wakati huu au bado hawa mpaka ufike kuwambia hivyo wewe ukitaka sawa sifopata sifati hasara toka ukibaki ndaa wako hivi kweli hawa wanakuelewa kwanza unachowaambia Leo kuna watu wa kuambia maneno magumu sio kila watu. Iko haja maringini watu wa kaambia maneno magumu kwa sababu naangalia huyu hata nikumwambia hivi neno fulani atalielewa lakini huyu ni neno hili huu wa sababu ya kuachana. dawa haiko hivi. Lazima wasome watu na juu hali zao. Na katika mambo ambayo atakikanda kwa dai na tabia ambazo atakwa kuwa nayo dai mlinganiaji anawaita watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala amal da'iyan bima yad'u ilaihi kufanyia kazi miganiaji kwa yale anayoyalingania kwayo dai afanyie kazi kile anachokilingania si watu katika jambo ukawaamrisha watu jambo alafu wewe ukawa huko mbali na hicho unachowaita kwayo Walingania watu katika haki kuwa na subira subira si kule unapokere watu hata kuasubiria watu neno ili subira hili hata katika kufanya matendo mazuri na kuacha mabaya subira katika toa na subira katika maasiya Bali subira kwa watu ambao na walingania kwa yale ambao tabia walizokuwa nazo au ugumu wao wa kuelewa na kukuunga mkono katika hicho wanacholingania vile vile kwa na subira. Kwa hiyo ufanyie kazi. Sasa so, kuna watu wanalingania subira lakini yeye anamshinda. walingania sala lakini hasali za sala za jamaa. Kuna watu sala za jamaa zimewashinda. wala haoni kwamba ni shida walingania ukweli lakini sio mkweli walingania wadilifu si mwadilifu sasa hii si katika sifa nzuri sifa nzuri mtu ajipambe na kile ambacho anakiligania ndio maana hapa kataja kwamba kufanyia kazi mlinganiaji kile anachokilingania Kuna watu wazungumza kuhusu na amana za watu Lakini kianza kulezo yeye katika habari ya amana sifuri Kizungumza watu wa sheka tu Huna si tu Anasema nini Wakataza uongo we muongo Wazungumzia uzinifu we mzinifu Jipambe kwa yale ambayo unayafanya ambao namulisha watu yafanye wazungumzia kusali sala za suna kablia na baadia We hauna hata moja wala hauoni kwamba nikasoma wasimamia aya wazungumza watu adhikari baada ya sala adhikari kafundisha kutuba sallallahu alayhi wasallam wewe sifuri baada ya sala wala lachali, msikitini hauna mpango wazungumza kuunga undugu wao haribu undugu wala hautengenezi wabomoa huwa lazima kile wanachokilingania Wanze kujikagua mwenyewe hii tabia vipi. Kuna watu timkopesha mfano sikuwa na kopo naweza kasujudu si sida shukrani kabisa Alafu yeye hashitoki, hata kidogo Si kwa sababu hana kishika hivi kimpa hizi, hizi kesho atakwaje Kimpa hii atakwaje Atafuta ziada Wapo na sampuli hiyo. Kwa hiyo tabia ya dai inatakiwa iwe mfano kwa watu ambao wanao isiwe ni sababu ya kuharibu dawa yake na ile sifa ambayo hata kiko nayo dai ndiye na nayo. Ngo dai anatakiwa katika sehemu zote azungumza mtu vizuri na familia yake wake zake kwamba unatakiwa hivi lakini ukisikia kwake mke aseme wala hazungumzi kisema kwa shekhi na kudunda kuna mwaka bado nasoma vile vile niko shuleni sababu nawa soma kama ninyi kama nafanya suluhu jamaa kama mke wake kila siku kwa tatu tukafika jioni ni jamaa yetu kwanza akashangamia wewe leo uko hapa So siendaye kwa, kwa watu mara kwa mara kama kuna sababu yakaambia leo uko hapa jioni hapa kutakuwa na jambo nifikishiwa si stars kuna jambo wana moja mbili tatu wiko hivi akamwambia Bwana sika mzimu mtu ibara anajitahidi mashaallah. Unapomuona kipindikio si mtu mzima. Anambia huyu mkimsikiliza huyu muondoke naye. Hataki yani mabaya yake yasehe. Mkimsikiliza huyu mfanyaje muondoke naye. Siabasi bwana, siatuje kutafuta mke huyo. Si madam, hutaki asikilize shida zake basi sisi tukaagana kwa sababu kwa ugomvi basi. Mgomvi ni wa ukoo. Kutoka mlangoni kama hapa hivi unajua huyu mwanamke huyu bwana huyu anambia mmm kulisema tusimsikilize ongea sema pale. Wohiyo kama una ingine, Sulikata, kuna nyingine tuagana tu. Silikataa. Wewe kuna watu safi hiyo. Yee, azungumza tabia nzuri na familia yake lakini hayo ya iko tofauti. Sisi wavo hasa. هداي انتkiwa awe ni mwenye kufanyia kazi yale anoyafanya anayasema sama wa min al akhlaqi wa min al akhlaqi wal awsaf allati yanbaghi bali yajib ay yakuna alaiha da'iyah al amal bi da'watihi wa ay yakuna qudwat salih fi ليس ممن يدعو الى شيء ثم يترك ثم يتركه يترك ثم يتركه او ينهى عن ثم يرتكبه هذا هذه حال الخاسرين نعوذ بالله من ذلك انس ابن رحمه الله تعالى نا ketika tabia na sifa ambazo anatakikana awe nayo bali ni wajibu asitakikana bali akasema ni wajibu awe nazo sifa hizo yule anayolingania watu katika njia za njia ya Allah subhanahu wa ta'ala bali ni wajibu awe nazo sifa na tabia hizo mlinganiaji kufanyia kazi katika da'wa yake maneno ya Sheikh Muhammad ibn Abdul Hadi rahimahullahu ta'ala katika elimu ali amal bali maneno haya Sheikh Islam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ali amal bali maneno haya ni afanyie kazi yale anayoyalingania awe ni kiigizo chema katika yale anayoyalingania kuna watu wakizungumza unafikiri huyu hatukosei hata kidogo anapozungumza lakini ukifika kona tu hapa sikiliza habari zake huyu bwana kadha huyu kadha bwana huyu unasemaje huyu Huni kadha ni hivi. Kwa nini? Mbona akisema anachofanya tofauti? Eh? Baka unaweza ukashangaa. Huyu vipi na? Huyu naye ni ni Sheikh. Si kwa sababu labda yuko vipi. Mtu anashangaa kwa livu na anachokisema, alafu akaitwa ni dai mfala. Huyu naye ni dai. Ndiyo dai huyu dena katika da'at ya ahlu sunna wal sawa bwana kwa nini haendani na kile anachokilingania au na kile anachokisema. huyu hatakikana kwa ajipambe kwa yale anayoyasema awe ni kiigizo chema katika yale anayoyalingania kilingania ukweli jilazimisha na ukweli ukilingania kuacha umbea, usiwe dai alafu mbea ah muongo unacha uongo unachokataza watu ndicho unachokiacha Wakataza utapeli usiwe tapeli Wahamasisha kusali sala za jamaa jipambe nazo sala za jamaa huna udhuru sala za sunna basi kuwa kiigizo vile vile katika sala za sunna kuna watu mpaka stahia atalmasjidi hajie kusali. Paka mtu anaweza akasema labda kiwa shekhe wewe kuna mambo ya kuhusu. Yaani anaweza kafikiria kwa mtu akiwa shekhe kuna mambo afanyaje? Yeye huwa anasamehewa. Tudhani kheri labda umesali kablia nyumbani kwako ambao sio kwenu. Na tahiyatu almasjidi Umuisalilia mlangoni kabla kuingia msikitini. Haya ni mambo ambayo yako wazi nyingi mtu nashindwa kujipamba na yale ambayo atakiwa fanyaje uwe nayo, na uwe ni kigizo chema. Na si kwa maana labda mtu atakwenda kusali basi dete toka hiyo. Baada ya salamu kuna watu hajui ha, hata kwa tasbih. Zile subhana allah hakuna. Baada ya sala basi dai hutaki kuwa tabia hizo wakili anachokifundisha unachokilingania kuwa kigizwo wigwe kwa mazuri yaliyokuwa nayo kama ni mabaya basi kuwa nayo mbali. ni hasara kwa dai kwenda kinyume na yale anayoyasema au sifuri kabisa katika yale anayozungumza hakuna katika yule ambaye katika yale si katika yale unayalingania isipokuwa au katika yale ambayo yale yanayalingania alafu na yaacha au nayakataza kisha wewe ndo unakuwa nayo eh, hii ni hali ya wale wenye kupata hasara kama alivyotaja wa رحمه taala تعالى billahi min dhalik unajikinga kwa Allah kutokana na hayo min al-adillati allati min muhanafat liamali lilqauli katika dalili ambazo zinahadharisha kunako kuhalifu matendo na kauli dalili zipo kwenye kitabu cha Allah na katika sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam miongoni katika hizo dalili ambazo za قَتَازَ او ЗАОНША مَطُ قُندَ كِنْيُمَ نَ يَالِ اَبَايُ اَنَ يَالِغَانِيَا اسَمَا عَمَلُ الْمُؤْمِنُونَ اَرَّابِهُ نَفَهُمْ دُعَاتُ الْحَقْ يَعْمَلُونَ بِهِ وَيَنْشُتُونَ فِيهِ وَيُسَارِعُونَ إِلَيْهِ وَيَبْتَعِدُونَ عَمَّا يَنْهَوْنَ عَنْهُ قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتني عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون انسمع اما واؤمنوا والي ambao inapata faida katika arabihu na wale ambao wamepata nini faida yaani kwa maana revio ni faida katika kile ambacho ameshikamana nacho hao ndio walinganizi wa haki yaani kuna watu wanalingania kwa matendo tabia aliyokuwa nayo anajitahidi na ibada paka watu wakapenda huyu anajitahidi inshallah anajitahidi na anajipamba kwa tabia nzuri elimu inawezekana hana lakini yule hali yake ya kujitahidi katika faada katika ibada anakuwa mkweli anajipamba kwa tabia nzuri ya maluna wanafanya wanafanyia kazi kwa ayo haki baada kujua haki wakashikamana na hiyo haki na kuifanyia kazi bali wanakuwa na nashat katika hiyo haki na wanaishindania kwa ayo haki unajitahidi kuna watu wanajitahidi si msomi si dai akajifunza jambo utakuta mtu huyu ni mkweli ni ami mkweli anatekeleza ahadi analinda amana anasali sala za jamaa hakosi baada ya sala atadhikari huyu anafanya dawa kwa ile hali yake ya kujifunza mambo anafanyia kazi wayatabudua ama yenehonuna عنه na vile vile kwa bali na yale ambao anakataza kwao anajipamba kwa hao ni waumini Allah anawaita waumini hajazungumza na watu wote wa anazungumza na waumini na na wa Allah lima taquluna ma la tafalun kwa nini mnasema yale msiyafanya wazungumza jambo alafu kinyume chake kwa nini kabran maktan ni chukizo kubwa inda Allah kwa Allah taqulu. ما لا تفعلون كما يله مسيوفا. نكسم الله سبحانه وتعالى موابخا ليهود على امرهم ناس بالبر ونسيان انفسهم. نكسم الله سبحانه وتعالى كقوابز ان قوسا ما يهودي juu ya kuamrisha kwao wema na kuzisahau nafsi zao. Hi, kwa hiyo tabia hii ya kuamrisha mema na kukataza mabaya alafu kawa hauyafanyi au kuamrishaje jambo jema lao kulifanyi kumbe ni tabia ya mayahudi Si tabia ya uamini waumini wanasimama sawa sawa katika haki. Kwa maana Allah kaambia mayahudi kwa tabia hii ambayo si nzuri wala haifutiwa wala haipendezi anasema Allah subhanahu wa ta'ala ataamuruna n-nasa bilbir wa anfusakum wa antum tatiluna alkitaba afala taqilun mnawurisha watu wema wema sala zaka hija Sadiq laman wema wote ule unawamlisha watu lakini wema huo watansaau na anfusakum mkazi sahau nafsi zenu hamzikumushi kufanya uadilifu hamzifundishi kufanya birrul walidai hamfundishi kuhasani ala nas na vingineyo hamzikumbushi nafsi zenu adhikari baada ya sala sala za sunnah hazikumbushi nafsi zenu waliambiwa mayahudi lakini pamoja na kuambiwa mayahudi haimaanishi kwamba wengine Hawastahiki au hawakumbuki na hayakubushi haya bali kataja Allah kwamba akiambia mayahudi walivyokuwa akiwaamurisha mema eh, wakazisahau nafsi zao Allah anasema ta'muruna an-nasa bilbirri wa tansa'u anfusakum na mkazisahau nafsi zenu wa antum tasiluna likitaba na hali ya ninyi wakisoma kitabu cha wakisoma kitabu wasoma kitabu na yale yanayokatazwa afala taqilun ye hivi hamna akili kwa haya ambao msahau hamna akili ninyi mkasahau nafsi zenu mkasahau yale ambayo tunatakiwa kuyafanya afala taaqilun hamna akili Weyo kwa sababu ya muda Allah tutafitisha inshallah tutakuja ukamilisha kipengele hiki baada salatu al-fajr tukiamshwa salama hizi ndiyo sifa ambazo anatakiwa ajipambe nazo dai ambaye analigania watu asma yake na vitendo vyake viwe sababu asisewe msemaji sana eh alafu akasahau nafsi yake tukomea hapa inshallah subhanakallahumma bihamdika shukran la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa jazakumullahu khaira wa asalamu alaykum